Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah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 Islame, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lësë Allah në madruar që këtë akim i jonë sonë të së bashku në këtë emision të gjithjuve të ju gjejshën dësh e mirë. Sikur që lësë Allah në madruar që këtë ubim që imi tubuar sonë të në këtë emision, që të trajtojmë së bashku një prej temeve të radhës në kuadrë të ciklit që kemi filuar me herët, lësë zotë në madruar që tjetë një takim dhe të ubim i bekuar i cili,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 dhe çfëtarisht është shumë veprim i shumtuar dhe i keq. Gënjeshtra që njerëzit sot fatkeqësisht e përdorin edhe për gjëra të tjera të ulta dhe banale. Edhepse, edhe pse nuk arsyeton edhe kur e përdorin për gjëra të amatore, por dua të them aq të thot është bër e thjesht ë ky vepër ky vës aq është bër normal në mes të njerëzve saqë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 Allahu Jalla Jalalhu në një surët të Qur'anët, rëspektivejt në surën Qaf, në kaptinën Qaf, në hajitën tëtëmët, Allahu Jalla wa ala thëtë, ma yalfidhu min qowlin illa ladejhi rëqibun atid. Kë njeri, kë kriësa Allaud, nuk enzirë asë një fjallë, asë një shprejhja nuk dal nga gojëti, e që mësta shënën kujdestarat besnik që i ka në krahët e ti. Gjitha fjallë që dërshënëot. Pra ndaj, cili prej neve do të pranante që të mbushet fletoria e veprën e ti me gënjështra, me mashtrime. E që nesër ditë në gjykimit, kër të lezën, kër Allah o gjallë o ala, i anëzjerë këtë liberë. Janzir kit libr para vezit dhe i thot i korra kitabak lezoje librin tond lezo lezo çfarë ke vepruar dhe në çdo rast apo në çdo faqe të kësaj fletore faqë të cilë ç'r gjën gënjeshtër mashtrym për për mtem të pambojtur për gojem zili engar ato dukuri të tjera negative që kemi folur apo që do të lasim për to prandaj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 në qofë se del nga goja jote, fjall e vërtet dhe e drejt, shënohet dhe për kësë shpëblish. Por në qofë se del nga goja të fjall, jo e vërtet, jo e sakt, gënjeshtër, gjithë është të e shënohet, edhe për të do të qia për shlogari njëtët e ka laugjën le volë. Kurbi e fjallë për gënjeshtërën, laugjën le volë përmendë se Njerzit ditën e gjykimit do të përjetojnë dënim të dhimbshëm. Dhe në kuadër të këtij përshkrimi dhe të këtij lajmrimi se njerëz do të preken nga dënimi i dhimbshëm ditën e gjykimit, Allahu xhalleu ala përmen shkoqet që i kanë shpirtta në Jehennëm. Ka sa Allahu xhalleu ala as kanë adresë në këçan Jehennëm. Allahu Gjallahu ala asken nuk e qenë në zjarë të gjëhenimit për kundrë që ajka qenë burri mirë, për kundrë që ajka qenë grua e mirë, absolutishtë, nga se Allahu nuk i bënë për dërësi as kujtë, e pse për njës përfudu në gjëhenim? Ka shkaca, një për atyre shkaca është gënjeshtra. Allahu Gjallahu ala shkuas në ruar në këptinën el Beqara, Allahu Gjallahu ala thot, velahum adhabun elib, bima kënu e këdhibun, atyru të kënje dënimi dhimëshëm për asyje se ata gënjenin, për asyje se ata gënjenin, anë gënjështë e i ka shpirë në zjarë të gjenimit. Qështu kur bje fjene për zjarën në gjenimit, i dërguar i sërë Allahu alësërëm al thët, in në sidka jehdi il albir, o in në albirra jehdi il al gjenne. Wa inna rregula le yasduq hatta yukteba inda Allahi siddiqa Wa inna lkediba yehdi ila lfujur Wa inna lfujura yehdi ila nër wala yazalu rregulu yekthibu hatta yukteba inda Allahi keddaba Kër sadiht më dhyshtor tësiri duëti kuştuim vë mëniyët të pasacme kësa vëllahi ësht për gëzim pjese e parë, për është kërcnimi rëp pjese e dytë. Qëfarë, thotë Muhammedi S.A.S. Thotë, inë në sidhka, jahdi i lalbir, fjala e drejtë, vërtetsia, të shpije gjithë mund pundë mirat. Nuk kamuz një, një rju të fletë drejtë, e të dhe pranë shtremë. Së kërë të ke mund shme kjo? Ajë që fletë drejtë, do të dhe pranë drejtë. Ajë që fletë vërtetën, do të ap nga se fjale e vërtet dhe thënje e sakt e shpije në veprimet të vërtetat të saktat. Andaj dërguar i sasëm shikoni sa bukure ka lid këtë, duke thënë, inë në sidka jehdi i lëlbërë. Sidkë, vërtetsia, thënje e drej dhe e vërtet, e shpije njeri unë i lëlbërë. Lëlbërë janë punë të mira, të shumë të të lojlojshme. O inë në lëbërë,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 Në rëgjula, njeri ju me dë vërtet, e fletë vërtetën vazhdimisht dheri kur. Qëfar ndodë me ta? Me qëfar është problemetaj? Khatta juk të ba inda Allahi siddiqa. Dhe si pasoj, e të kujdesurit për fjallin e vërtet, nuk gënjen, si pasoj e, kësë, e këti kujdesi, dhe ka Allahu regjisruat me një emër të përfisnik, të ka Allahu registro si sidik, njeri vërtet dhe i drejt, të paramenda, kur të thirësht në qil, kur Allahu gjalleware të apërmend emrim, i thot me lajkeve, ndihmoni këti njeri ju drejt, ndihmoni këti njeri ju dë vërtet, furnizajeni kët sidik, furnizajeni kët bur të drejt, këtë gruat të drejt, të vërtet që nuk gënjen, nuk mashtran, qëfar epiteti bukur?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 janë dyjtë edhe të ardhmen, si kur që ka përmenë pejga mirë i sasallëm. Andaj, njeri ju gënjanë, dhe gënjeshtra e shpije në fujhur, në punë të pamoralshme, punë të pista, punë të fleqta, punë të dyta, punë të këqia. O po inë në fujhur e jahedi i lenar, e kur ta arrinë të bëngë si punë të këqia, atërë këtur punë të këqia, pa dyshim e shpije në një zjarë të gjanimit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 që nuk duhet besimtarë të rrenë në asë një situatë, përshka këse ajo është një vest i keqë dhe është një shenë për shenive të munafikut, hipokritit, veç njerë që ka një fakë, hipokrizin zemre ti, këj gënjen, ka se besimtarë flet e fletë vërtetën. Sej përket shikur në ruar, asoj që duhet të adim të të përgënjështërën,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 ndull që besimtarit ta bën ndërsa mëkatin e e caktuar për mëkat të mëdha. Nëse ta dallkol pin gabon, Allahu e narut kjo, harami i madh është, por ndull kjo. Por këto besimtar nuk rënë. Nuk rënë kë nuk mund të paramendohet. Ai sot gjem që rënë be muslimanët rënë. Por në esencë ka doshë drejton pejgamberi sa sosmse, nuk paramendohet musliman dhe me rënë, nuk paramendohet me gënjë muslimani. Mos ta fjet vërtetën. Andaj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 dot ishte nje gnjëshë tronga jote. As nuk bën më rreth min. Asë njerëz thon, dil thuj shosh këtu. Hajt të shkuthui, s'ka gole, hajse me rreth ka pak s'ka gole. Që më s'ka gole me rreth. Çdo ran është e keqe, çdo gënjesht është shëmtuar. e shëmtuar. A e di kus nuk bën me rreth thminë e vogël, që s'ka ndos pasoi, për të mirën e ti është eja do të di çka, nuk bën me rreth. E çfarë të mërmëna me rreth dikan.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 kefa bilmer i kedhiben e një hadith e bi kulli ma semja. Mjaftan për një njëri që të bije në gënjështër në qose për cilë keq ka të dëgjënë. Keq ka të njënë. Njërë keq ka të njënë televizor e për cilënë. E vërtetë e kjo, po ka dalë, të vërtetojmë, të këshyrëm. Kreq ka të dëgjënë gazetë me nësë është të vërtetë. Kreq ka të dëgjënë kafe është të vërtetë. Kre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 përsinë në një, kër më lidhën lojme, bëjnë selektimë. Ju që dolem që e ndëgjojnë, e përsinën. Ka një farë filtri aty që filtrojnë lojmet dhe nuk deltë bashkë gjithë shkanë. Atë edhe ne duke të kemi një filtri tonin që nuk përsinën tër atë që tërgjë e ndëgjojnë. Dhe uh, fusha e tre që duha të përmeni ka të bëjnë me uh, humorin. Në njerët gënjejnë për të bë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 njërë për atë i cili rënë gënjënë për t'i bërë njërët me qeshë. Njërët mund qeshënë me rastet të shumë të atë vërtet që kanë dohtë, por nuk dohtë të trilujmë rastet ose si kur që është e njërë të të regonë ato që të njërë si vica, e shtosa, e ku edhi që fa shprej e tjera apo, dhe pse nuk kanë dohtë realishtë, janë gënjështra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 Në familje po rrezikoti ke bëj garë. Ose i thot burrit për gumëvet në udhë vila, ose për fmijë, ose ku di çfar, ose gënjerta që e trishtojnë, t'mërojn dikan. Sa i fillon të ka panika, po nga i lëm që kanë dëgjuën fondot, kena bëj garë. Nuk bëhet garë me këtë punë. Nuk lejohet më e friksu pesimtarin as në hajgarë. Nuk lejohet më erret musliman as në hajgarë. Qase pesimtar duhet të jikujdes shumë për shkak se vallahi rana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 negativet që i shkakton gënjështë në shëqëri. Njën nga dëme të më dhalë thotë se gënjështra i aprisht njeriut koncept në të kuptuarit. Fillan me kuptu se në mrapsht, nëse gënjështë ndikon pas të edhe në sisteminit mënduarit të kaj, në, në sisteminit kuptuarit të kaj. Dhe i aprisht, pas të i fillan me e pa dëvërtetën të pëvërtet. Pëvërtetën të vërtet. Pse? Pse është mësu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 Por nëse gënjejmë Allahu na ruajt, atëh kjo gënjeshtër do ta duket më e pa rëndësishme. Skogole për hajgore, ande çeni herë rreth asubonomë ekstra rrod, sikur s'është gënjeshtër me një pril që njeh rran ditë të rranës. Subhanallahu. Nuk ka gjat vitë dita e vërtetës. Apo e ket viti shkon turrajt. Plus duhet ata ditë me caktuar dita e mbashtimit të rranës. Çfarë i ka gjetë tani zot na rrot? Gatdukurit e shëmtuar negative që janë para.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 Gjithë aspekt, dhe këtë shihen ne amson Besimi ynë Allahu Alejhe vela. Ne ku flasim, e flasim te vërteta ose heshtim. Ose heshtim e nuk e flasim gënjeshtra për çfarë do çmimi. Allahu Alehu ala na i pastroft zamrat tona nga gënjeshtra. Dna i pastroj gjuhën tona nga gënjeshtra. Dna i pastroj gjymtyrën tona nga gënjeshtra, që të besojmë drejt, dhe ta besojmë te vërteta, ta flasim te vërteta dhe të punojmë sipas vërtetës. Këto po e bëj një shkëputje, doke i dhe në fond këti tajtimi për këtë dukuri negative, e pas një pauze të shkurtë, rikëthejme përsëri përdojshduar me inkuadrimin e juaj, andaj në ndeshtë në një zërë të shpërbëleftë. Shëkoj në ruarë, rikëthejme përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë, dhe tashme në pjesën e pashme të ekranët e juaj, është duke...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 Ta është që, që një këtë që atëm të jam të taku me ta, kësha da është me gjithë që amë preferani, që amë e vadën, që ose takonë, asë është i aferët, dhëtë me shku, që është me shku, kënej me shku, po më dohëtë. Po, e qartë, e qartë. E qartë. Na të një mirë. Na të një mirë. Kemi folët njësare për problemet e kësa në atyre, dhëtë që kanë të bëjmë me një gjerat që njerëz ndaj në basë të përshkrimi që u bë, po suppozoj, nuk po e di sa kësisht, përshka këse do tëtë vetëm përshkrimi kështu gojo, nuk është i mjaftushëm, po në basë të kësa që arritëm të marim nga shikua si e ndëruar, kam frikë se bëhet fjallë për një tentim për të bërë seherë, se ma gji. Këse preja tesha vë dhe gjithashtot shenja që ishen barkë, është një tendencë që është për bërë seherë.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 Edhe ati është një kapitull uh, ku thët uh, lutje që thua në mëngjes dhe mbrëmje. I thua një ato lutje gjithë mund e lezoni në mëngjes dhe lezoni në mbrëmje. Dhe veç anërështë kur e dini se keni mu taku me personin fjallë, nga se s'kos mund t'ishmangin takimit, atër para se takuani merë një abdes dhe lezoni shumë shumë lutje. Për e tunë lutjeve që jenë në mbroni muslimon, që të mbrojni dhe të shkoni të mbrojtur në takim e ta.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 Mënojë këtu uzim është mirë ti keni parasysh dhe që të keni mendim të mirë për Allahun xhallahu ala ti ktheni Allahu azza wa xall ta përmendni dhe me lenin Allah manuar, dhë të manduar do të do të shoroheni inshallah. Kemi të lutem të, të rrim kuadrojmë. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Do tani ti pyet je të, të, të, të, të shko kancë se vën? Po, Ornane. E atë tradicionazës me dal Pashami. Jo, doshta. Po, po. Se më ka thënë ju që nis si nuk vën. Po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 edhe pse, do tët, uh, Aisha radiallahu ta'ala anha, do tët, uh, kur uh, ka hyj në dhomën, ku ka qeni varrosur pejga meri sërë Allahu a.s. ka hyj pashami, asë e bëjt fjallë për varën e burit e saj, kur është varros pranë ti, edhe baba i saj Ebu Bekri radiallahu anhu, gjithashtu Aisha radiallahu anhu, ka hyj pashami. Mirë po, kur është varros Omeri radiallahu anhu, Aisha ka, ka hij gjithë mund pasaj me shami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 Nëse për këtë me vlodit kemi përmendë disa herë kemi thënë për këtë që se nuk është praktike Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, andaj në vend të harximeve që bëhen për mevlud, me vlod, më e preferuar dhe më e kërkuar dhe ajo që është padyshim fetarisht e kërkuar është që ta bëjmë një të sigorsat çëska tek varrimi, që ta japim sadaka. Nuk e din, vallahi dikush pe neve se çfarë vlerë ka soda kaja që ti japa të varfërvëve në emër të vdekurve. Nuk e dim. Po tani njerzit, çfarë vlerë ka lëmosha, sadoq më thonë, minimut varfër në emër të vdekurve, vallai do të japin ndoshta shumë shpërdhë atë që e kanë për tu dhërgu shpërblime të kësoj të tokaje të, të vdekurëve. Mersa nga me vludin nuk ka përfitimi i vdekurit. Ase nuk i shkon se vapi i saj. Andaj bëjnë harxime tubime, domthonj të, të panevojshme, të cilat padyshim nuk përfiton nga ato, aj për të cilin ne kemi bër këtu tubim. Kemi një tërvënat që e nëkuadrojnë? Urna. Selam Alekëm. Alekëm, selam. Njëm një motër e, e përshëndes ma sëpari, Hoxha. Ndëj shatja bëj një pytje. Po, po të ndëgjojmë, Urna. Jëmë se jume edhe pas tre muja... Pas tre mujve të prejesë, mu më ka u përnazë prej gjishtit. Po? Ashtëm ka u përnë gjumë, më ma ka marrë një gruë. Ndërsa pas dy dite, kur jem zgju pe i gjumit, onë e unazën e këm pas në gishtë. Oh. E kësha da është një këshilë pe i voggjës, që a ja mërmenja që a dëna me të bom, në më këshilu, di shkanë. Oh. E tash si ki raporet me të fjuarim? Në fjuarim që atës dhe isha as me po, as dhe as nuk dhe ke me mëpat, po tash ma mirë e në raportet. Pa, oh, alhamdullë, alhamdullë. Mirë, në rinjë. I do asa me ditë që a ja mër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 da ju në vazhdimisht për rësës që të falë në mazë tim e abdes tim afor Kur'anit, liber të Allahot a, Allah a za u gjellë, që me lene Allahot të bare këvatare timit të mbrojtur timit të mbrojtur në qovëse kje probleme vazhdimisht mire është që me këtë unë azë të shkësh tek, thash si, si kërse e përmërën dhe me heret tek në një hoqë por ju nga ta që shkujnë hajmalia ata që keq përdurin se s'ka kësi hoqë po njerë që e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 Gjatku abdese, dhe kaforna mod nuk ju duhet mod me abdes, atë nuk prish punë. Vejdua të, të kujdesmesh ku, ku para kujt po shfaqet me kët makiazh, vetëm kë duhet këtë të kët kujdes. Tu është problemi. Dorso vendosja makiazhit në fytyrë nuk prish punë, përderisa nuk ka nevojë ajo të më abdes. E njejse kanë vetëm abdes atë duhet të të kujdesmesh se ka mund si makiazhët pengon depërtimin e ujit në lkur dhe të mos pranohet abdesi. Kemë një telefonat tetë në kuadroj. Orna. Selam aleikum Hoc. Aleikum selam Allah. ë Desha më thë diçka. Orna. ë po jam mirë, musliman, shë kam pak mirë. Alhamdulillah sot më ka u, po problemi është familja. Punam i rrës mama në problem me çfarë. Dërëshit e hërona me çfarë të largom, e çmjer këto pa një eksën në kulturë të çfarë. Po, e çardha. Selam aleikum. Aleikum selam. ë lësimi i Mekrës do thot sikur që e kemi përmendë disa herë është një obligim fetar që i dërguari sallallahu alaihi ve sellem na ka porositë ta bëjmë. Nëso respekti prindve nuk është i kurzuar me përçafim. Prandaj ti baje Mekrën dhe respektoi prindët.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 Nuk duhet që ky presion nga ana e 19B që ti më heq mikrën. Ju, jo, mbaj mikrën. Ashtu tash, nëse fillojmë kështu të më i larguë dhe më i evitu, obligimet fetare si për shkak të çeveve të tikë vetë kujt atë çet kurrë punë në pyf feston. Ka rëndësi ku njeriu bën me mikrën, se është kjo tek e fundit çështja e besimit, apo janë ja, je musliman, është si më i largasa, s'ka të bëjë kë më besimin. Por ka të përme një porosit Muhammedi sallallahu sallam që njerëzit kanë dëshirë me e qurë ven. Përëndaj në qovë se problemi vetëm është vetëm përqafimi, atëre rënjë kuo pa përqafu. Gëse ti s'ki gjuna për këtë punë. Gëse ti nuk e, nuk e ke bërë në një kremë, në një shkelë, në një mëkatë që si pasu e kësoj nëna pa të refuzon me të përqafu. Jo, ti qka ke bërë e ke ndëgju Allaho ndë pegamberin sallallahu.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 Kimi telefonat e mkuadrojm? Si telefon, e kuaj. Selam aleikum. Aleikum sallam ورحمه الله. Jam nivamosim nga prezerni judayan. Po, unë. Dhe telefonin i kriti këtu të votë. E, po kriti këtu, kush kosh në haç për të shkuar? Po. Tëta kanë troj cil, një pjesë troj, jo, punë diell, çelë çelë. Po. Vetëm doktor dhe shemë ditë. Që shart Allah. Selam aleikum. Sallam.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 largimin nga Mekja, do të nuk i kalojë dhe nuk i ka zbrapë spirajtimin nga Mekja dhe luftëta e shumta me Kurresh, por përkundazi <coughs> janë fuqizuar edhe më tepër, dhe janë të fortë dhe janë stabil dhe janë të ndrurshëm në në kët rrug. Kjo është për mend se arsye, dha pjesoj ku tash ka bëjë ja që ne, tash ne skemi ku ti t'i tregoj muskul se s'ka lobe tregu muskul dikujt, apo por ja ka bëjë rregull pjesoj ku për shkak të kësaj arsye dhe muslimanë tërë sard bëjnë tawaf dhe hajj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 Unë shkoj në shkullë në orat 12.30 dhe zakoneshtë drejkën dhe i këndin i fali se bashku në 75. Pasin në shkullë nuk është mundësia të falem. Më oh. të regoni, si të vetëraj? Selam, alejkom. Alejkom, selam, alejkom, selam. Lësëllon gje levalet që tiruan fëmijët tanë dhe që mundësën një shkollim ku ata pa dyshim në hapsirët shkollore të kjenë të drejten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 si duket, nuk e di, ka përlendur sa me lidhja, po s'ka telefonat, po s'do qoft, ne kemi mjaft pyjtje që në kanë nëritë për mështë SMS-it, dhe që uh, mund t'ilizojmë, thotë, uh, e kam një pyjtje për kismet, të cili hoshtë duhet me shku. Mështë kërë bëhet fjalë, dhe thotë për martesë, se të me dhe në kismet, Uh, Mirë, kemi telefonat në bëjnë me dje nga regjia. I këthejmë i kësaj pyke pë, për mafon. Por nëri. Selam alikum. Alikum selatullah. Ka një pyke. Po? Nga njërë smija përshamur nuk slajnë. A kem drejt nga me shpijt bëjt të regjim. A nëpësaj nuk është i drejt. Në vartet. Po, po e qartë. A është të ndalë ushë me kërë djeti ju. Po, e të qartë.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 ti flasim për raste vërteta që kanë ndodhur qoftë nga jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mo libr çflet për biografinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Të thjesht apo edhe të tregosh për shemb një kat vet Kalid Muhamedi al-Islam. Të hazmë çka Kalid Muhamedi sallallahu alajhi wasallam apo Mekën e kanë sulmuar uh, një ushtri nga Jemeni që kadohesh me ardhu çapon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 Ëpse ndoshta nuk e di ma kan dốt apo jo, po e vërtet është ajo që trutuhut aty. Ka porositi vërtet. Asa nganjë nuk është kusht me 100 tregimi komplet, me ditën a kan dốt s'kan dốt. Më rëndësish që të bën porositi vërtet. Kjo më rëndësi, a bardh porositi vërtet. Po, trëgoj. Asa nganjë smio nuk mund ta kupton ndonjë porositi vërtet nëse nuk i shndërrohet në tregim. Nuk e kupton si porositi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 Po. Ë, thua gjuno e, e kanë ata kushit kusht e kundërshton i njerit mirë, thallovit. Po, çfarë? Shi folet, folet pes vakt apo i beso ndlojëleshandur. Po, po, po. Nuk ka dëlar as ikiçi piti. Po. Kusht e ato e kundërshtojn apo i bëjnë zarar. Në rregull, kuptova, do të mundoj me të don përgjigjen inshallah. Po. Natë mirë. Natë mirë. Ë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 Kune e i pëngën drita, veç njerët që jam su me jetu në terë. Veç të tu mi pëngën drita. Njerët normal, a komët djerët normal mi pëngu dita. Mi pëngu drita. Ska mundë singa se, normal, kene uj për dritë. Njerët normal, a e preferan me jetu në terë, në dritë. Njerët, drit. e për ka dikujt për i pëngën drita. E pa a i pas ka problem, pro. Andaj, padrësia është të kje që nëveç a një kur i bët këshisë. G që ti me të kujdeshme dhe sjetëshme e fqinje ta, mos të i bojmë padresim, mos të i bojmë zulom, mos të i bojmë keq, dhe ata që i bojmë keq këjshive të tyre, dhe ju bojmë zulom, pa të dushim se kanë benit matë dhe ka lau hazo qëllë. Si kur që ka arë një grupë njerësht e këmohamedi sallallahu sallam, dhe janë në ku për një grua, kanë aja për veti bën punë të mira, jo, falët e në gjinën, po guën e ka të keqë, punë ka thonë pejgamberi hi i hije në nar, ajër jehannam, asa namozi sa e dudne për mirësu me konë mirë me konë të vërtet, me konë të keq. Prandaj me çfarë do i këshihje me konë mirë? Në vend që ti kurajë është i mirë, me konë edhe më tepër të mirë ndaj ti. Jo me konë të këçi Allah na ruaj. Prandaj kam frikë sa ta këshihje që silën keq me këtë këshih, kam nën Allah më i dënuar. Mirë ndryshme, në një mënyrë varësia ky këshih, ndoshta ti hap mundësia bashku me tudikun tjetër. Në vend ti në shtëpi ti ndoshta në shtëpin, kam unë si kemendoj Vjen një që i bën zullum tomova atje e i bën keq e u bën zullum e që ata pastaj ja din vlerën atij kushisht mirë se çfarë kanë humbë ata me largimin e tij prej aty. Do njerëzit vallallë njerëzit mirë nuk ka din vlerën dësat e humbën. Ne kur humbin, pastaj bën me njerëzit, "E çka paskon bo?" Andaj duhet të merrit një njerën e mirë. Duhet të më kujdesë për të, ngasë, nuk kësot lat me gjetjë njëri i mirë. Vallallë është bof shtir me gjetjë njëri i drejtë që flet vërtetë, nuk rrean, nuk mashtran. Është i kujdesshëm. Vhtirë po me gjetjë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 Dhe dhe koshiu, ja, Aleykum, Ikar, adipit, po dhe buret ide për kët zullum që i bën këtij kushiu, te mirë Allah na ruaj. E inkuadroj telefonatin po? e radhës. Selam alejkum Hoxh. Aleikum selam. I kam një ndjesie. Po. Që para se të natë në azet për të koncentruar në namaz, do të na fun një sekondë, s'e di, eh. Um, një foshtë të kryqit, andem të paraftoj të kryqit, po ashtë dekoracion i motit musliman në kryq, i muslimanisht të dekorosha. Um në sportet kryesore në ky të tjetras. Ky të, po? të djeshter dy e dyta është që ëh e, e bëja ndonjëherë namaz nën nociu, çuna, kriza e kyta nuk moi më fal. Tjetra më qum më, më fal. Edhe nuk foj në apiat në flet. Shumë alarm, po, do të fshëndësoj më qum namazote. Po është qartë, qartë. Çfarë më i foj. Elhamu salaatul wabarakatuh. Wallahi më të ndror po, po, këçë që e përmendeti nuk është normale, do të thotë nuk është të zakonshme kjo ë, në çoftë më të vërtetë ki problem seriozën kadritem, mirë është edhe ti, sikurse edhe disa të vota më radh që i porositëm që të kontaktosh me një huaj për të bënë një rrugë. Ka se kam frikë se ki prekje nga ndonjë gjen që ka nevojë për një rrugë, për një trajtim që të larguohet, uh, të larguohet kjo shqetësim do kjo friksim që po e ndin. Ka se do të ndirë ngande un freksu ndon ta kurçuohesh, ka mundsi ndodhin këto gjëra, por gjithmonë Njëre duere, marrë në ti, pas, dhe më po kryq më po, por duket se kjo është gjë diçka jo normale. Mund të të vezvesin njerëz dyar, po gjithmonë s'faqet në situatë të caktuara, atëherë mendoj se kanë nevojë për rrugë. Dhe mirë më shkutu një hoj që mund ta marrësh numrin e tij pas, domethënë, përfundimit të emisionit dhe që të kontakosh me të, ta marrni termin dhe që me lenë Allah jalla wala, ta marrësh tarifën e duhur dhe shpresoj që me rinë Allah nuk ka diçka serioze, por kanë nepunë të tretë që të largohet dhe me këtë do të po e mbyllim mundsinë e telefonatave. Kërkoj energjia që mos të inkadrojmë telefonata më, për shkak se kemi shumë pyetje. Nëse radhia e inkadrojmë dë një, e inkadrojmë dë një, po ordane? Në po? norma. Në norma ordane. Dë, deshale pyetje. Po. Unë fara dy javë ku marr numrin. Teni hoqë, që po. keni përsa këtu jo. Po. Që kështë qërë me kurane dhe e më tonë, kur kom dalëm për aty ditë e kom kry. Po. E dhe një ka qipë tërë dhe tajra. Po. E që në kështë të qasë, më duke, se kështë e shëtë kurane, në kështë kështë kështë kështë heqë. Po, e qartë, e qartë. Në të në njështë. E...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 A duhet nei paçë këtu dizapo rrezën këtu a duhet ndër me pagunë kush vet kush ka asnjëra pse e ka bër dikush me dizë në me dizë të topit e ka dikush bër të di më pagu rrymën e ka dikush bër të di më paguën po pa, kush e pagun këtu jollë kush e pagun këtu rrym më po më lë parë këta gje mi po li pin parë po të spodim pin parë po na mas po dim pin parë ti me srbë ndaj edhe hoğa do thon ligjratov pa parë kjo pa parë gja mia pa parë shërimi pa parë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 Sa hera të këndonë, sa hera trajtonë, munduhet me ato që ka Zoti ka mëshëruar, pse duhet se kjo e marrëm në çfarë se paguim neç. Po thon përsëri, ne nuk kemi kur farmë marrëveshje me ta. As kurrgjë nuk përfitojmë nga nga udhëzimet që u a bënim juve me shkuat atje. Por ne u thimë shkollën të ata që janë të besueshëm. Shkëngjë të ata që flonin me Kur'an, ata që janë shkolluar, diplomuar. Pse ata kanë daukon? Unë e rijë di sa nga këto xhallan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 Çfarë do të bënim? Mos më kon këto. Ku kishim më shumë njerëz? Ati qëm të burdhushja, ata të tjerë mashtrues dhe matrapas tjerë që mashtrojnë njerëz dhe keq përdorin shtëpinë të hyrë dhe u afshin paratë. Dhe kur kurse kontestojnë sa parë u kam marr, a kçetim më shumë njerëz? Ato vetëm atë kujdeso. Këta njerëz u haruin fen. Këta njerëz u ruajn nderin. Këta njerëz, këta njerëz u u u u u u ruajn sekretin që e kanë. Ndaj asht më dërtit për të çmuar punën aty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 Dhe çdo kujtë të i munduar që t'i dënojmë kortjapa në numrin e telefonit. Mundë që shejtanin dikujt i bën vezvese. Kjo është pill e, e shejtanit. Nuk po them që ju ka rënë ndërmen juva në kujtëter. Po nëse dikujt i bjen mal se kemi ndënë bashkullim të ngushtë me ata që japin telefonatat apo përfiton diçka televizionin një apo diçka tjetër, e, dini se kjo është një mashtrim i thellë i shejtanit dhe s'ka të bëj absolutisht me të vërtetë për ta numërat që ne u hajmë njerëzve pas telefon pas emisione të tersëst janë një përpjekje nga anën që tju ndihmojmë njerëzve që ti orientojmë në dyert të duhura atje ku duhet të lajmërohen nëse u kemi ndihmuar elhamdullah nëse nuk kanë uh, arrit atë që kanë kërkuar Zoti na fal gjithve jemi në munën e Buhari kjo ka thënë etë Pranda i lësa lënë e manor, i zote gjelëat, nga ozënë në rrugë në drejtë, dhe të nga mundësën që të jemi gjithë mund në shërbim të, të sëvërtetës. E, beta duke lezu pëytë, kjo është e fundit, nga se pata dhe që të lezujejma te për por, të, kismetin, e, më Ska për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për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 apo qysh i pak rrethonat gjitha këto Merin Allah xhelat ndihmojnë që me e gjetë më lehtë partneren e jetës. Në skog u djunë kismetin. Por duhet të përpiqemi të mundojmë që Merin Allah të mënduar të të kërkojmë. Nëse qofse bëhet çfarë një prekje të sihrit sigurisht çka atë po merr rukje Merin Allah xhelat mundë të larguohet pengesat që pengojnë mufëju, por këto janë raste pasaj më më specifike. Çdo çuf shikuar pritje pas pyetje në kodrim pas në kodrimi në erdhëm në fund të këti emisioni. E lësë Allah në madnuar që në nëzën në rrugën e drejtë. Dhe... Ajo që jam munduar të jape përgjigje në te, ka qenë i përpikin nga naime për të cilën për dushim. Në atë që kam qëluar ka qenë sukses nga zotë të gjellë e uala, e aty ku kam pas mund si të gabojnë nga seminjërez, nësë Allah në gjellë e uala që jëtë në falë. Andaj